Kapitola 6. Judištirovi obavy Sanjaya skončil s líčením prvního dne bitvy. Bíšmova jedinečná odvaha a svrd dvou pándovských hrínů vykouzlili na dritaráštrově tváři úsměv. Snad bude nakonec osudky jeho vojskům příznivý. Bylo obtížné představit si někoho, kdo by dokázal v bitvě přemoci Bíšmu. Král náhle pocítil naději a řekl. Tvoje slova jsou příjemná, protože popisují naše vítězství. Starý vůdce kurovců, bíšma, je vždy odán mým zájmům a svého hrdinství se nikdy nevzdá. Když si vzpomenu na naše prohřešky vůči pándovcům, moje srdce necítí hambu. To samo o sobě je však ostudné. Drita Rášta se opět na několik okamžiků odmlčel a pak se vzdechy pokračoval. Ačkoliv slyším o našem úspěchu, nemám omluvu pro bitvu, kterou zapříčinil můj pošetilý syn o Sanjoyu. Co dobrého může válka komukoli přinést? Nemyslím si, že s ní kromě mých pošetilých synů a jejich stejně skažených rádců někdo souhlasil. Králova mysl těkala mezi nadějí pro jeho syny a zármutkem při pomyšlení na nevyhnutelnou smrt kudovců. Občas, když si vzpomněl na moc a cnost pádovců, propadal zúfalství. A potom je zde Krišna. Dnešní zpráva o bitvě byla povzbudivá, ale Arjuna stále ještě neprojevil svoji odvahu. Stejně jako býma, a ostatní pándovští generálové. Než se rozhodne o výsledku, mnozí zemřou. O tom nepochyboval. Jak jen by jeho synové mohli přežít? Drita Ráštra poslal pryč služebníky, kteří ho ovývali, zavrtěl hlavou a řekl. Vítězství se nepochybně přikloní ke spravedlivým Sanjayu. Ale je naše věc opravdu tak nesprávná? Neměl by trůn patřit mě? Nemá Durjóda na prvořadý nárok vládnout, a to i na judištěru v úkor? Sanjaya neodpověděl. Již dávno bylo přece rozhodnuto, že právoplatným vládcem byl Pándu. Dritaráštra se narodil slepý a tomu znemožňovalo vládnout království. Pándovi synové, Tedy byly právoplatní dědicové při nejmenším jeho poloviny, neli celého. Sanjaya věděl, že dritaráštra svoji slepotu proklel a považoval za krutý žert osudu, který mu odepřel jeho práva. Sanjaya byl přesvědčen, že to je jasný pánův plán. Cnosti a laskavosti pánů se nikdo nevyrovnal. Země nemohla mít lepší vládce. Zvláště když druhou možnost představoval Duryodhana a jeho bratři. Dritaráš teda prožíval vnitřní konflikt a zarmouceně pokračoval. Pro krutost, které moji synové vystavili pánůvce a jejich ctosnou manželku, však není omluvy. Brzy spatříme na bojišti plát oheň jejich hněvu. O Sanžeju, myšlenky na její hněv který roznítil Durjodana, my dnem i nocí berou klid. Sanjaya sedící u nohou svého pána promluvil otevřeně, ale s nákoností. Za nynější situaci kurovců můžeš ty. Proč vyníš jen svého syna? Tvoje současná lítost je jako stavění přehrady, když voda již odtekla. Naslouchej mému líčení vývoje událostí na Kurukšétře. Zakrátko se staneš obětí osamělé lítosti, až se tato válka začne umírat svým nevyhnutelným směrem. Driteráš teda a Sanžejo opět pokračoval v popisu událostí na Kurukšétře. Po návratu do tábora na konci prvního neboje. Svolal Judíštyra válečnou poradu. Radil se s Kryšnou, který seděl po jeho boku ve zlatém brnění a přilbě s drahokami. O Govindo, pohled jak mocný Bíšma stravuje moje vojáky jako oheň suchou trávu. Jak na něho dokážeme být jen pohlédnout, až bude vypouštět svoje nebeské zbraně. Když ho moji vojáci vidí na bojišti, do všech stran. Možná dokážeme v bitvě porazit Varunu nebo Vájua, či dokonce mocného Yamarádžu, ale nemyslím si, že můžeme přemoci Bíšmu. Z Judištědova hlasu zněl zármutek. O, Kéšavo, je-li mým nepřítelem Bíšma, myslím, že je lepší odejít do lesa. Nepřísluší mi, abych obětoval tyto kšatry, do ohně jeho zbraní, jen v zájmu svojí vlády. Pohleď na moje bratry. Všichni kvůli mě utrpěli zranění. Navíc pro svoji lásku ke mně přišli o štěstí i bohatství. Jak mohu dovolit, aby trpěli i nadále? Strávím proto zbytek svých dnů a skezí. Když Judiš teda dával průchod svým citům, Krišna neřekl nic. Věděl, že král nemá v úmyslu vzdát se boje. První den neprobíhal podle jeho představ a byl tedy přirozeně zklamán. Zvláště, když měl čelit takovému bojovníkovi, jako je Bíšma. Zvítězit v této válce nebude snadné. To bylo již jasné. Judiš pokračoval. Zdá se, že Arjuna se v této bitvě spokojil s úlohou pozorovatele. Jen Bíšma pamatuje na svoje kšatrýské povinnosti a odhodlaně bojuje. Proč, o oh, Krišno, tvůj přítel Arjuna jen s nezájmem přihlíží, když Bishma decimuje naše vojáky? Řekni mi, kdo ho dokáže zastavit? Musíme vymyslet plán, jak ho zarazit dřív, než zničí celou naši armádu. O Govindo, jen tvojí milostí získáme po zabití našich nepřátel zpět naše království. Judištěra seděl se sklopenou hlavou. Krišna odpověděl. O nejlepší z Baratova rodu, nepodávej se zármutku. Obklopují tě vznešení bojovníci na kočárech, všichni srdcem i duší o daní tvému prospěchu. Já se ti snažím prospět. Máš bratry, jakož i Drupadu, Vyrátu, Dryšta Dumnu, Šikandýho a mnoho dalších. Všichni jsou to proslulí bojovníci, kteří v bitvě nikdy nezakolísají. Šikandý Bíš mu jistě v pravý čas zabije. Nezoufej. Judištyru Krišnovou ujištění povzbudilo. Určitě by nedokázala lhát a bylo jasné, že si přeje, aby bitva pokračovala. Bez ohledu na výsledky ji nešlo zastavit. Musí pokračovat. Judištěda se dělal starosti, aby svým zarmouceným výlevem nevzal vojákům odvahu. Pohlédl proto na Dryšťa a řekl. O hrdinu, byl jsi jmenován velitelem mých vojáků. Veď naši armádu k vítězství, tak jako Kartikeya vede nebešťany. Využij svoji odvahy k zabití kurovců. Se svými bratry a všemi ostatními kšatry tě budu následovat. Drýšte do odpověděl. O, synu Prity, je určeno, že zabijí drónu. Teď budu bojovat s kterýmkoliv kurovcem, jenž se mi postaví do cesty. Nechce všichni ti pišní králové snaží, jak nejlépe mohou. Žádného z nich se nebojím. Všichni přítomní mu provolali slávu. Judíš teda potom projednávala rozestavení pro příští den bitvy. Jeho armáda měla zaujmout kraunča v formace Formaci ve tvaru ptáka, kterou vymyslel Brihaspaty. Po určení postavení jednotlivých bojovníků, se armáda odebrala k nočnímu odpočinku. Tisíce jejich stanů zaléval Měsíční svět. Druhého dne bitvy po východu Slunce se pándovské ozbrojené síly seřadily do tvaru kraunča. Při pohledu na tento hrozivý šik s Atiraty a Maháraty v klíčových postaveních Požádal na Bíšmu, aby ze svých vojáků vytvořil obraný tvar. Bíšma sestavil svoje síly do další mocné výuhy. Za zvuků nesčetných lastur a trubek na sebe obě armády zaútočily. Útok kurovců vedl Bíšma osobně. Okamžitě napadl nejpřednější pánovské bojovníky, vedené Dryšta a Býmou Bímou a Arjunou. Pod bížmovým útokem pándovská výuha zakolísala. Bojovníci na kočárech, jezdci padali v rychlém sledu. Bížmovy zlatě opeřené šípy svištěly vzduchem se smrdící přesností. Pándovské vojáky, které starý kudovský hrdina, Neustále zasybával šípy, jal strach. Arjunu tento masakr rozduřil. Jeď o Janardano tam, kde je praotec. Zdá se, že v Duryodanovi zájmu zničí celou naši armádu. Proto ho zabijí. Měj se na pozoru, varoval Krishna. Zavezu tě teď k Bíšmovi. Když Krishna přijížděl pole, Arjuna střílel šípy do všech stran a zabíjel kurovské vojáky ve velkém. Drnčení tětivy, její údery o kožené chrániče a svist šípů opoušících jeho luk splývaly do jediného zvuku. Jak se otáčel, vyletoval z jeho kočáru na všechny strany nekonečný proud šípů. Bíšma ho viděl přijíždět. Velký kočár s bílými koňmi, obrovský prapor s opicí a mnoho dalších nebeských praporů bylo snadné rozpoznat. Bížma bez váhání vyslal na Ardžunu 80 dlouhých šípů. na zároveň vystřelil dalších 60, Kripa 50 a Drona 25. Také mnoho dalších mocných bojovníků podporujících bížmu. Zamířil na Arjunu svoje šípy. Arjunou to ani nepohnulo, přestože byl zasažen ze všech stran. Vystřelil na útočníky vlastní šípy a každého provodl. Když se zaměřil na Bíšmu, přišli mu na pomoc Sátjaky, Vyráta, Držta Dumna a synové Draupadi. Každý se pustil do boje s jedním či více kurovskými hrdiny a bížme tak zůstal nechráněn. Toho však nevyvedlo z míry a rychle vypustil dalších 80 šípů, které Arjunu zranili, až ve svém kočáře zavrávoral. Kurovci spustili radostný pokřik a to Arjunu rozlítilo. Rychle se vzpamatoval a požádal Krišnu, ať přijede ke kurovským hrdinům, přičemž je všechny napadl šípy, z hroty podobnými telecím zubům. Kurovci pod Arjunovým útokem připomínali oceán byčovaný bouří. Trhal jim brnění a opakovaně tříštil luky. Tisíce jich Arjuna porazil na hlavu, až se vyděšeně rozprchli. Duryodana chvatně přijel k Bíšmovi, který v útoku na Arjunu nepokračoval. Zvolal! O praotče, podívej se, jak tento mocný pán kosí naše vojáky jako rolník pšenici. Jak to můžeš dovolit? Jen kvůli tobě Karna odložil zbraně. Výsledkem toho, jak se zdá, bude, že nás Arjuna všechny zničí. Jednej rychle a chraň nás, o synu gangy. Bíšma pohlédl na rozčeleného prince. Hanba k povinnosti, odpověděl a otočil kočár směrem k Aržinovi. Nechtěl se s pánovci utkat v bitvě, ale věděl, že se tomu nebude moci vyhnout. Když jel Aržinovi vstříc, kurovci jásali a trubili na lastury. Po obou stranách a zezadu ho doprovázeli Duryodhana a Švatáma a Dušásana. Oba atiratové, Bíšma a Ardžuna, se pustili do vzájemné výměny šípů. Každý vystřelil nejdříve deset, potom sto a potom tisíc šípů. Ardžuna vystřelil na Bíšmu tolik šípů, že vypadal jako pokrytý sítí, ale kurovský hrdina je rychle rozptýlil vlastními a zahájil protiútok. V boji je oba těšila chrabrost protivníka. Žádný nedokázal nabít vrchu. Kryšna byl zasažen do hrudi třemi šípy a zran mu tekla krev. Když obratně řídil koně, vypadal jako květoucí strom kimšuka s jasně červenými květy. Nechal kočár v ladných, kruhových pohybech postupovat a ustupovat tak rychle že Bíšmovi dělalo potíže na Arjunu míři. I on se pohyboval poli tak rychle, že Arjunovi mařil míření. Země se pod koliko čárů chyběla a vypadala, jako by se měla roztrhnout. Přihlížející žasly. Nedokázali mezi oběma soupeři zaznamenat žádný rozdíl ani žádný nedostatek v jejich technice boje. Většinou zůstávali neviditelní, zahleni sítí šípů. Nebešťané na obloze prohlásili. Ti dva nemohou být poraženi žádným soupeřem, pozemským ani nebeským. Tato bitva jistě nebude mít konce. Zatímco Arjuna a Bíšma bojovali, obě armády se nadále navzájem pobíjeli. Drona a Drišta Dumna se byli jako dva rozhoření lvy. Boj mezi gurujem a žákem nebyl o nic menší podívanou, než boj Aržuny s Bíšmou. Oba si navzájem prorazili brnění a stáli nehybně jako Himalaj. Drišta Dumna, vědomci svého předurčení zabít Dronu hledal neustále příležitost svého protivníka usmrtit ale dróna jeho útoky opakovaně a nebojácně mařil. Učitel bojových umění při střetu s drupadovým synem projevil svoje jedinečné schopnosti. V jednu chvíli Drištedomna viděl svoji příležitost a vypustil dlouhou šipku, ozdobenou zlatem a drahokami Vajdúria, která letěla vstříc k drónovi podobna blesku. V okamžiku kdy byla vypuštěna, však dróna vystřelila tři šípy s ostřím jako břitva, které ji v letu roztříštili na kusy. Spadla k zemi jako spržka meteorů. Rozuřený drižťadumna zasypal drónu šípy, ale kurovský bojovník je všechny odrazil a okamžitě přesekl šípem s půl ostřím ostrím fluk. Pak zabil jeho čtyři koně a rozbil mu kočár. Dryšta se skočil ze svého rozbitého kočáru s obrovským kijem v ruce. Dróna jeho ký okamžitě zasáhl salvou šípů a roztříštil ho na malé kousky. Dryšta vytasil svůj dlouhý meč a se zdviženým štítem, ozdobeným stem zlatých měsíců, se hnal k drónovi. Jeho útok, podobný útoku hladového lva na slona, drona zastavil s hlukem ozdobených šípů. Drišťa Dumna nemohl učinit další krok, ale byl nucen šípy odrážet mečem a štítem. Bíma vide jeho potíže ho vytáhl na svůj kočár a rychle ho odvezl z drónova dosahu. Poté, co Drišťa nastoupil na nový kočár, a vrátil se do boje se svým soupeřem? Býma se střetl s králem Kalingy, Kétumatem, a jeho nesmírnou armádou. Podporoval ho další vláce jménem Šrutájus, jehož následovali tisíce nišáckých bojovníků. Obě armády obklopily Býmu. Jakmile Býma viděl, že se na něho ze všech stran tísní sloni, kočáry a jezdci, Rozesmál se a začal střílet do všech směrů. Šípy vystřelené býmovými mocnými pažemi z jeho obrovského luku hladce prolétaly těly mužů i koní. Jednotky kalingů a nišádů však byly nebojácné. Bímovi přišli na pomoc ostatní pánovští vojáci. Maciové, Čedijové a Karúšové společně napadly armády kolem něho. Strhl se děsivý boj. Hřímčení zbraní a řev mužů i zvířat byly ohlušující. Vojáci, sekající hlava nehlava, proměnili pole v příšerné pohřebiště, plné masa a krve. Stěží dokázali rozlišit mezi přítelem a nepřítelem a někdy zabíjeli i bojovníky na vlastní straně. Nišádové bojující s démonskou zořivostí postupně zatlačili Čedie a Maci, aby jíma zůstal na svém kočáře sám, stále obklíčen tisícovkami bojovníků. Neohrožený pádův syn však neustoupil ani opýt. Zaplavil kalingy přívaly šípů a mohutně zařval. Kétumat a jeho syn Šakradeva si řítili na býmu a stříleli množství šípů. Hřvoucí býma vládnul svým lukem a snadno je odrazil. Šakradéva vystřelil salvu šípů, které zabili býmovi koně. Býma zůstal stát na svém kočáře a odrazil šakradévu v útok. Rychle se chopil železné kije a mrštil jej na prince. Ký letěl vzduchem stejně přímo jako šíp. Zasáhl šakradévu do hrudi, okamžitě ho zabil a srazil z kočáru na zem. Když Kétumat viděl, že jeho syn padl, rozehná se vpřed podporován svými vojáky. Býma vzal dlouhý meč, ukovaný z té nejlepší modravé ocely a s mohutným štítem štítem bíčí kůže, Ozdobeným zlatými hvězdami a půlměsíci, se skočil z kočáru a hnal se na Kétumata s vysoko zdviženým mečem v naději, že ho zabije. Kétumat i hned na býmu vypustil jedem napuštěnou šipku. Pádův syn zamával mečem a v letu ji srazil. V bojovém zápolu zařval a jeho nepřátele zachvátil strach. Kétumat se strašlivě rozořil a vystřelil na bímu čtrnáct dalších šipek s ostrými kamennými hroty. Býma je všechny rozsekal svým mečem na kusy. Během tohoto úžasného činu se proti němu selvým řevem vyřítil kétumatu v bratr Bhanumat na velkém slonu. Býma tento řev nesnesl a zařval ještě hlasitěji. Oba výkřiky poděsili vojáky a jejich zvířata na místě stuhla strachy. Býma se řídil k bánu matovi a vyskočil k němu na slona. Mocným máchnutím meče rozťal bánu mata na dvě poloviny, které spadly po obou stranách slona na zem. Býma pak sekl směrem dolů a utěl slonový chobot. Zvíře padlo na zem jako hora, zasažená bleskem. Býma se skočil a na zemi řval. Kurovci zděšeně hleděli na vájová rozlíceného syna a již ho nepovažovali za člověka. Býma se roztočil jako hořící pochodeň a razil si cestu nepřátelskými řadami svým zářícím mečem zbroceným krví. Masakroval nespočet bojovníků a jejich zvířat, až hlavy a údy létaly kolem. Pohyboval se po poli rychlostí sokola. Kdo se mu dostal do cesty, toho okamžitě zabil. Vypadal jako samotný jamarádža v době zkázy vesmíru. Kurovské vojáky zachvátila hrůza a křičíce strachy se rozutekly do všech stran. Býma se točil, uhýbal stranou, skákal do výšky, do předu a pak dozadu a připomínal šíleného tanečníka. Celou tu dobu se mu meč blízkal až se zdálo, že je úplně všude. Vraždění nepřátelští vojáci křičeli a s vyděšeným říčením padaly stovky slonů. Býma bez rozmyslu sekal do kalinských a nišáckých řad. Země kolem něho byla posetá rozbitým brněním a zbraněmi. Válely se na ní kusy oštěpů, luků, palic, kijů, šipek a seker. Pole zdobily krásné zlaté konstrukce ze hřbetů, slonů, spolu se zářícími zvonci a dalšími barevnými ozdobami. Všude leželo velké množství hlav a paží bojovníků a na zemi se třpitily jejich ozdoby poseté drahokami. Býmu nešlo zastavit. Země okolo něj se proměnila v hlubokou bažinu masa a krve. Šrutájus chtěl zachránit svoje bojovníky a přijel před něho na svém kočáře s výzvou na Ihned I hned na to vystřelil na běsnícího pánova syna z toho hrozivých šípů. Hněv Bímy probodaného šípy jako slonhákem neznal mezí. Jeho vozataj je Vyšouka k němu přijel s novým kočárem a Býma na něj naskočil. S křikem počkej, počkej, sehnal na šrutájuse, který na něho bez ustání střílal ostré šípy. Býma uchopil luk a vyslal na kalinského krále devět železných šípů. Tři ho zasáhli silou hromoklínu a srazili ho mrtvého k zemi. Býma se okamžitě obrátil na Kétu Mata a zabil ho podobným způsobem. Mnoha dlouhými šípy, které opustily jeho luk se zvukem připomínajícím burácení hromu. Zbývající Kalingové obklíčili býmu po tisících a všichni najednou ho zasypali svými zbraněmi. Býma tyto zbraně odrazil, vzal ký a pokračoval v boji na vlastních nohou. Ranami obrovského kije posílal Kalingy do sídla smrti. Pohyboval se tak rychle, že se ho nikdo nedokázal dotknout. Dretil nepřátele a ti padali a prchali. Při pohledu na prchající protivníky vytáhl býma lasturu a opakovaně na ní zadul. Neuvěřitelný zvuk se rozléhal polem, a vznesl mezi kurovce paniku. Třásli se a téměř ztráceli vědomí. Když se Bíma dále pohyboval mezi zbývajícími kalingy, byli jako v tranzu. Celá armáda se chvěla, jako jezero rozčeřené aligátorem, a býma ji je rozdrtil. Její velitel s velkými potížemi schromáždil hrstku zbývajících vojáků a vrátil je zpět do boje. Býma opět nastoupil na svůj kočár, připraven čelit dalším vojákům, kteří přišli Kalingům na pomoc. Potom se k němu přidal drižadumna s velkým počtem pánovských bojovníků. Slunce se přiblížilo k západnímu obzoru a boj stále zuřil. Se soumrakem armády zastavili řeš a stáhli se spole. Zatímco příšerné dějiště krve prolití, opět zaplnili šakaly a sopy, vojáci se ubírali zpět do svých ležení.